то тіло Христове, і Господь не любить, коли його тіло не шанують. Сава пішов до церкви. За ним невдовзі прийшла мати і дружина. Горпину залишили з павлушею та готувати вечерю. В церкві був уже чималий гурт людей. Пахло ладаном, потріскували свічки. Оксамитовий Савин голос злітав під склепіння, до ладу співав хор. Сава промовляв молитви і відчував, як вони поволі проганяють із серця тривогу. Вдивлявся в Богородиці коло вівтаря, і чомусь здавалося, що по її виду котяться сльози. Сава аж отер от того видива переводив погляд на Спасителя, святих печерських отців Антонія та Феодосія і, здається, теж читав у їхніх очах тривогу. Після вечірньої люди обступили Саву на церковному дворищі. О, що ж воно буде?» – журливо запитували в отця. «Людей, як худобу, в комуни женуть, землю отбирають усяке майно» а господарів вивозять десь по Сибірах. Поманили земелькою, а тепер отбирають облудники. Помремо, а в комуни їхні не підемо. Сава мовчки слухав ті розтривожені голоси богодухівців та журно похитував головою. Залишив церковне дворище останнім. Мати й Марта пішли додому із гуртом «Жінок», а він обійшов церкву, перевірив, чи всі свічки погасли, чи все у його володінні гаразд, а тоді зачинив браму і вийшов на спорожнілу вечорову вулицю. Десь валували собаки, і п'яні голоси різали і шматували осінню тишу. Віднедавна ці розперезані гуляння усе настирливіше вривалися у їхнє нове віднині життя. Колись побачити п'яного в селі було ганьбою, нині стало звичним. Людей це полохало. У селі багато заможних господарів, і ніхто не хоче чути про колгоспи. Навіть найбідніші стороняться. А п'яна зграя літає від двору до двору, кричить, матюкається і погрожує усіх куркулів вислати із села, якщо не підуть добровільно у колгоспи. Сава повернув до ставу, пірнув між дуби до свого дворища. Максим стояв, схилившись на ворота, і чекав батька. «Іван і дід вже дома?» – перше що запитав Сава. Повернулися. Дід такі задоволені, аж ніби поздоровшали. «Слава Богу!» – Сава перехрестився. «Чуєте, як волають?» – кинув Максим. П'яні голоси різали осінню тишу, доносилися й сюди й полохали, заснулий став. Якщо вони прийдуть до нас, я за себе не ручаюсь, щоб те сміття та збиткувалося над людьми, і в темряві було видно, як спалахнули його очі. Не бери гріха на душу, сину, Сава поклав йому руку на плече. «Убити людину навіть ворога найлютішого великий гріх, смертний. Нехай над ними вершить свій суд Отець наш Небесний. Поки він над ними звершить, то вони зроблять над нами страшний, щось смокче душу, як перед бідою». Сава нічого не відповів. Лише відчув, як у серці озвався Біль, тупий і крижаний. «Та як же це так, тату?» – запально мовив Марко. «Щоб ледері й п'яниці нас гнули, а нашу тяжку працю за вітром пустили. Чи ж їм землі хтось не давав? Однаково ж всім дали». А вже ж, сину. У заброди два літа підряд бур'яни породили на полі. Люди стали сердитися, що засмічує землю, а потім він батькові моєму продав. Ляшок і Калита теж свої наділи пропили, а тепер хизуються, що бідняки, похитав головою Сава. «Чого дурне, бо бідне, чого бідне, бо дурне?» – почули позад себе Мартин голос. «Дурнів не сіють, не жнуть, вони самі родяться. Ходімо вечеряти». «Правда твоя», – похитав головою Сава. «Час такий прийшов, що людське поле має вродити бур'яни. Добрі сходи будуть вириватися з корінням, а чортополохом та осотом будуть засівати усі поля. Все буде так, як написано. Мусимо пройти ще одне коло пекла, коли не захотіли відчинити двері до раю». Бог нам дав право вибирати. Що вибрали, те й маємо. Сава припечаленим зором дивився в глибінь осіннього вечора, здійняв очі до неба всіяного зірками. За пагорба виткнувся вершечок місяця, червонястого, неначе наче хтось розпік його. Перевів погляд на стемнілий став, що дихав зачайно й тривожно, булькав і знав болотах газ і полохав древню тишу, як таємничий володар ночі. Знову думки, як обридливе прядиво, тягли його у свої тенета. Вже понад десять літ вони невідступно ходять за савою і усе більше печуть його, Бо відчуває і власну провину перед цим краєм, що не зміг, не зумів переконати Київ стати на чатах всеукраїнської долі. Не зумів, і чим далі, тим більше його провина, і гострішим стає біль. Марта поклала свою втомлену руку Саві на плече. «Ходімо, дружина моя, ти, сину, до хати». Час вечеряти та спочивати. Завтра будемо насіння бити, голійки свіженької пристираємося, та й за кукурудзу пора братися. стоїть воно жовте, як віск, і яблука обсипаються та гниють. Кругом рук та рук треба. З Божою допомогою мартусе й поробимо все, заспокоює її Сава. Всі троє рушили до хати. На столі парувала вечеря. Сильвестер сидів на полу, звісивши ноги. «То як вам, тату, трішки легше?» – зраділо мовив Сава. «Слава Богу, сину!» «Наче отпустило трохи, сила з'явилася, а як поле побачив, рілю руками погладив, то наче й помолодшив. Може, Господь отпустить мені гріхи після соборування?» Та я ще трохи потопчу ряст. Все у його волі, лагідно усміхнувся Сава. Воно батько вареників просить, радісно мовила Якилина. Каже, що зголоднів. Може, ще покрову відсвяткуємо, та дасть бог Пилипівку перейдемо, а там і Різдва та, та водохрещі дождемо, стара дістала рогачем із печима кітру з варениками. Сильвестр зміцнілим кроком пройшов до столу, викликавши тим загальну радість. Помолилися повечеряли. Трохи погомоніли і розійшлися. Молоді доробляти недороблене за день, а старші спати. Сильвестр ліг на полу і невдовзі коло нього вмостилася якилина. Павлушу вклала горпина на лежанці. Марта сіла при світлі місяця прясти. Світив прямо у вікно. Добру годину ще можна покрутити прядку. Горпина засвітила у сінях каганця і намотувала пряжу на мотовильник, а Марко та Іван пішли у клуню домолочувати зерно. Сава у безшелесній позі стояв у стемнілому закутку і довго молився. І все говорив і говорив подумки до того, хто чув його, благав простити усі гріхи свого народу за всі віки і не підносити гірку й трагічну чашу. Кілька разів підходив до полу, де спали батьки, торкався батькового чола. Чи це одужання, подумав, чи Господь лише відпустив батькові кілька днів перед смертю. Не відбирай його у нас, отче, ще ж не старий, лише сімдесят п'ять минуло. Мені добре, нічого не болить і сила є. Спасибі тобі, що пособорував, озвався старий. Завтра буду помаленьку вештатися по дворі, хоч яблука позбираю та поріжу на озвар. Сава погладив теплу батькову руку і з ніжністю подивився на сонну матір, що спала, скрутившись клубочком, як втомлена перепілка. Щось тепле й радісне хлюпнуло в серце, і сльози вже вкотре набігли на очі. Постояв коло дружини, мовчки спостерігав, як вона спритно почками, змикає конопляну мичку на гребені і крутить ногою колесо прядки. «Ох, ти ж моя бджілка!» — поплескав дружину по плечу і вийшов у сіни. Горпина вертіла мотовилом, а моток з нитками бігав по рівненькій і гладенькій долівці. Сава вийшов у вересневий вечір. Валували собаки, пищала качка десь в очеретах, гупали в клуні ціпи. Сини при каганці молотили жито. «Подімо вже спати, діти! Чи ви за день не наробилися?» – сказав тихо, а подумки додав. «Все одно невідомо, кому воно дістанеться». «Та ще хоч трошки, тату!» – Максим витер долонею спітніле чоло. «Ще отих десять снопів обіб'ємо і прийдемо». «Не перевтомлюйтеся!» Сава вийшов і став посеред подвір'я. Посеред вечора, що пахнув збіжжям, стиглим плодом, і все гостріше чув у ньому тривогу і подих біди. Це його світ, і він любив у ньому кожну зелину. За нього молився зранку до вечора, але, напевно, заслабка його молитва, бо не може відвернути біди. А він чує її наближення, як ніколи того не відчував, кожним нервом. Ось вона, блудливиця, посестра Вавилону, що сидить над багатьма водами на червоній звірині, переповненій іменами богозневажними. Ось її довжелезна рука із золотою чашою, повною гидоти та нечисті розпусти її, дотягнулася вже і до його краю. Косить та рука і жнивує. Чув, що багатьох священників на північні холодні землі вислали. Ось вона сп'яніла від крові святих і від крові мучеників Ісусових. Сава розпачливо дивився у небо. Воно згоріло до нього всіма своїми очима, глибоке, величне, таємниче. Перекраїв його метеорит. Сава провів його поглядом і сказав у голос. «Води, що бачивте їх?» Де сидить та розпусниться, то народи, та люди і племена та язики, а жінка, яку ти бачив, то місто велике, що панує над царями земними. Чутливе савине вухо ловило тихі кроки по той біктину. Скрипнула хвіртка, і на подвір'ї з'явилася висока чоловіча постать. Сава ступив назустріч нічному гостеві. — Не спите, отче? — почувся стривожений голос і пізнав Танаса-Запорожця, чоловіка двоюрідної сестри Одарки. — І тобі, бачу, не спиться. — Та як тут заснеш? Одарка чула десь, що завтра ті п'янички по нашій душі прийдуть. Уже з півроку усі три песеголовці шастують як активісти по селах, у колгоспи людей згонять. Своє село залишили, хвалилися десь на закуску. Тут, кажуть, буде не Богодухівка, а чортодухівка. Хочуть зробити колгосп Комунар. Савові тих слів до воріт прибило, схилився на хвіртку. Що робити? журився Танас, в кого захисту просити? Тільки земелька стала родити, тільки латки позалатували, і знову вже браки. Де та правда? От уже банда червона. Усякий бачив, а таку страшну вперше. Нам ще нічого, а у вас воно стільки добра.